Мемуари ГЕЙШІ Артур Голден Розділ 34 З великими труднощами можу згадати події після того, як відчинилися двері. Тому що я буквально заніміла від жаху. Знаю тільки, що або міністр зліс із мене, або я зіпхнула його. Пам'ятаю, як плакала і питала його, чи бачив він голову у дверях. Я не могла зрозуміти вираз обличчя голови. Коли ми відчуваємо біль, нам здається що навіть дерева, погойдуючись від вітру, співчувають нам. Тому, побачивши голову, я подумала, що і він співчував моєму болю. Було б несправедливо сказати, що я зазнала лише занепокоєння та почуття страху. Я також відчула збудження, відчуття, що моє життя стає схожим на річку, де прибуває вода. Ніколи раніше я не робила таких рішучих кроків для зміни свого майбутнього. Я нагадувала дитину, що йде навшпиньки, здовж урвища над морем, і не уявляє, що може накотити гігантська хвиля і віднести її в море. Коли буря емоцій вщухла, і я прийшла до тями, наді мною схилилася мамеха. Вона відвела мене в мою кімнату, де стояла гарбузик, і дивилася на мене, як змія, яка виявила мишу. Гарбузику, адже я просила тебе привезти нобу, а не голову, не розумію. Тобі, Сай Юрій, дуже важко зрозуміти, що у житті не все ідеально. Ідеально? Сталося найгірше з усього, що могло статися. Ти не зрозуміла, про що я тебе просила. Ти справді вважаєш мене повною дурепою? Якийсь час я стояла мовчки, не знаючи, що відповісти. Я вважала тебе за свою подругу, нарешті сказала я. Я теж колись вважала тебе за свою подругу, але це було давно. Ти так кажеш, Гарбузику, ніби я зробила тобі щось погане, але ти ніколи не робила нічого подібного до того, що зробила я. Звичайно, ні. Досконала пані Нітта Саюрі. Те, що ти посіла моє місце, ставши дочкою Океї, тобі нічого не означає. Ти пам'ятаєш це, Саюрі? Після того, як я ризикувала заради тебе, повернувши тобі лікаря, не пам'ятаю, як його звали. Після того, як я підставляла себе хацумому, щоб допомогти тобі, після цього ти забула про все і відібрала те, що за правом належало мені. Всі ці місяці я запитувала себе, чому ти втягнула мене в розбірки з цим міністром. Я дуже шкодую, що цього разу тобі не вдалося скористатися мною. Але гарбузику перебила я її. Невже ти не могла відмовитися допомогти мені? Чому ти покликала голову? Вона встала і випросталася на увесь зріст. «Я чудово знаю, як ти ставишся до нього», – сказала вона. «На вечірках ти не зводила з нього очей». Вона так злилася, що покусала собі губи і забруднила зуби помадою. Гарбузик свідомо хотіла завдати мені болю найгіршим із усіх можливих способів. «Багато років тому ти в мене взялася, Юрі. Де воно тепер?» Її нізрі розширилися, а обличчя спотворив гнів. Здавалося, дух Ацумомо жив у ній усі ці роки і нарешті вирвався назовні. До пізнього вечора я постійно перебирала віяло події, що відбулися. Коли всі довкола пили й сміялися, я тільки зображала сміх. Я сіла якнайдалі від голови, щоб наші очі не могли випадково зустрітися. І протягом вечора мені це вдавалося. Але потім, проходячи через зал, я таки зіткнулася з ним. Мені було так соромно, що я вклонилася йому й швидко пробігла повз. Я дуже добре пам'ятаю все, що робила, тим болісним для мене, вечором. Коли всі заснули, я вибігла з будівлі і пішла в темряву до прибережних скель, і море гуркотіло піді мною. Ревище океану нагадував гіркий плач. Мені здавалося, що дерева, вітер і навіть скелі, на яких я стояла, усе у змові зі старим ворогом моєї юності Хацумому. Поривчастий вітер і дерева, які розгойдуються, все насміхається з мене. Чи могло статися, що потік мого життя з цього часу розділився? Я дістала з рукава носову хустку голови. Того вечора я взяла її з собою в ліжко, щоб заспокоїтись. Я витерла нею сльози і, витягнувши руку, підставила вітру. Я вже була готова викинути її в темряву, як раптом згадала про маленькі похоронні дощечки, надіслані мені паном Танакою, Багато років тому ці знаки жалоби в Океї єдине, що залишилося від мого дитинства. Хустка голови була тим, що залишиться від усього мого подальшого життя. Повернувшись до Кіото, наступні кілька днів я активно займалася звичними собі справами. Як завжди робила макіяж і відвідувала чайні будинки, ніби у світі нічого не змінилося. Я згадала, як мамеха одного разу сказала мені, що робота допомагає впоратися із розчаруванням. Але моя робота зовсім не допомагала мені. Щоразу по дорозі в чайний будинок Ічіріки я згадувала, що одного прекрасного дня нобу повідомить мене про укладену угоду. Враховуючи його виняткову зайнятість в останні кілька місяців, я сподівалася, що принаймні тиждень чи два не побачу його, але вранці, в середу, через три дні після нашого повернення з Амамі, я отримала запрошення до чайного будинку Ічіріки від Івамура Електрик. Я вдягла жовте-шовкове кімоно з темно-синім поясом, прошитим золотими нитками. Анті сказала, що я чудово виглядаю, але на мене з дзеркала дивилася переможена жінка. Звичайно, й раніше траплялися моменти, коли я була незадоволена своєю зовнішністю перед виходом із Окейді. Найчастіше мені вдавалося знайти якийсь плюс у своєму зовнішньому вигляді. Наприклад, коли я одягала блакитне кімоно, Мої очі здавались блакитними, а не сірими, незалежно від того, як я почувала себе. Але того вечора моє обличчя здавалося мені впадиною між вилицями, хоча я й зробила, як завжди, західний макіяж. Навіть зачіска здавалася мені неакуратною. Але я була не в змозі щось робити зі своєю зовнішністю і лише попросила містера Беку зав'язати мій пояс вище. Перше запрошення я отримала від американського полковника – який хотів привітати нового мера Кіото. Цей захід проводився у колишній садибі родини Сумітомо, яка була штаб-квартирою 7-ї американської дивізії. Мене здивувало, що багато красивих каменів у саду пофарбували в білий колір, а до дерев прикріпили картонки з незрозумілим для мене текстом англійською мовою. Коли цей захід закінчився, я пішла вічі ріки, і слуга провів мене в невелику кімнатку, де ми вже одного разу зустрічалися з Нобу. Цілком зрозуміло його бажання оголосити мені про те, що він стане моїм Дана саме в цій кімнаті. Я підсіла до столу так, щоб Нобу міг сісти навпроти ніші, і йому було б зручно наливати саке собі та мені. Для Нобу це повинна бути красива ніч, я зроблю все, щоб не зіпсувати її. Приглушене світло та червоний колір стін у кімнаті створювали дуже приємну атмосферу. Я знову згадала той особливий запах – суміш пилу та олії що використовується для полірування меблів в властивій цій кімнаті. І всі подробиці вечора, проведеного тут і знову, знову спливли в моїй пам'яті. Тоді в нього на обох шкарпетках були дірки, і крізь одну із них виднівся великий палець із акуратно підстриженим нігтем. Невже з того вечора минуло лише п'ять з половиною років. Мені здавалося, що минула ціла епоха, вже стільки людей, які тоді жили, померло. Мамеха якось сказала мені, що ми стаємо гейшами не для того, щоб зробити наше життя щасливим, а тому, що у нас просто немає вибору. Якби моя мама була жива, я змогла б стати дружиною і матір'ю, жити десь на узбережжі і думати про Кіото, як про далеке місце, де торгують рибою. Було б моє життя гіршим, важко сказати, но одного разу сказав мені. Я дуже проста людина, Сайюрі, я не люблю оточувати себе тим, що не можу мати. Можливо, зі мною відбувалося те саме. Все своє життя в Джіоні я уявляла голову поряд із собою, а зараз не могла бути з ним. Минуло 10 хвилин я почала сумніватися, чи прийде Нобу. Знаючи, що не мала б цього робити, я все ж таки поклала голову на стіл, щоб відпочити, бо мало спала кілька ночей поспіль. Я не заснула, але поринула на деякий час у стан жалості до себе. Мені здався особливий сон, у якому я почула барабанний дріб на відстані і шум води, яка випливає з крана, а потім відчула, що хтось торкнувся мого плеча. Коли підвела голову від столу, то побачила, що поряд зі мною стоїть голова. Барабанним дробом відливались його кроки. Шум води нагадував скрип дверей. А зараз він стояв поруч із служницею за моєю спиною. Я вклонилася і перепросила, що заснула – Бо я подумала, що мене справді розбудили, але насправді це був не сон. Голова сидів на тій самій подушці, на якій мав сидіти Нобу. Поки служниця ставила на стіл саке, в моїй голові з'являлися жахливі думки. Може голова прийшов повідомити мене, що з Нобу щось трапилося, бо інакше він би прийшов сам. Я вже зібралася запитати голову про Нобу, але в цей момент у кімнату увійшла господарка чайного будинку. «О голову, ми вас не бачили кілька тижнів». Господиня була завжди ввічлива з гостями, але з її натягнутого голосу я зрозуміла, що її щось хвилює. Можливо, як і мене, її цікавило, що сталося з нобу. Коли я наливала саке голові, господиня підійшла та сіла за стіл. Вона взяла його за руку, перш ніж він підніс саке до губ і нахилилася до нього. «Я не розумію, чому ви віддаєте перевагу цьому саке іншим». Ми сьогодні відкрили найкращий саке з усіх, які ми мали за ці роки. Впевнена, що коли прийде Нобусан, він оцінить його. Я впевнений, що Нобу оцінить цей саке. Він любить якісні речі. Але сьогодні він не прийде. Мене дуже стривожили ці слова, але я намагалася не відривати очі від столу. Чи не здається вам голову, що сьогодні Саюрі дуже добре виглядає? Скажіть, господине, а коли Саюрі виглядала погано? «Так, до речі, ви нагадали мені, я дещо приніс». Голова поклав на стіл невеликий пакунок загорнутих блакитний шовк. Я не помітила його, коли він увійшов до кімнати. Він розв'язав його, дістав звідти короткий щільний сувій і почав розвертати його. Сувій потріскався від часу і містив багато мініатюрних сцен, що зображують імператорський двір. Якщо ви бачили подібні сувої, то, напевно, знаєте, що їх можна розгорнути на всю кімнату – і побачити комплекс імператорського двору, починаючи від дворіць з одного боку і закінчуючи кінцем палацу з іншого. Голова почав розгортатись увій, переходячи від однієї сцени до іншої. Розгорталися сцени з вечірками, аристократами, які грали в м'яч. Він зупинився на сцені з молодою дівчиною, яка схилилася на колінах у розкішній багатошаровій сукні на дерев'яній підлозі перед імператорськими покоями. «Що ви думаєте про це?» – запитав голова. «Цікавий сувій», – сказала господиня. «Де його голова знайшов?» «О, я купив його багато років тому». «Але подивіться на жінку, зображену тут». «Через неї я й купив цей сувій. Ви нічого не помічаєте?» Хозяйка почала пильно вивчати малюнок, а голова присунув сувій до мене. Зображення жінки було не більше монети. І спочатку я нічого не помітила. «Блакитні!» Я одразу згадала роботи учіда, який малював мене, пробурмотіла щось про те, який гарний сувій. Гаразд, я залишу вас удвох і піду принесу вам саке, про яке я говорила. Не хвилюйтеся, сказав голова, ми обійдемося саке, який у нас є. А з Нобусану все гаразд, не хвилюйтеся, все гаразд. Я зраділа, почувши це, але з іншого боку відчувала жахливий сором. Якщо голова прийшов не для того, щоб повідомити мені якусь інформацію про нобу, значить він прийшов, можливо, відчитати мене за мій вчинок. Я намагалася не уявляти, що міг побачити голова. Міністр без штанів і я з голими ногами, що стирчать зі зім'ятого кімоно. Коли господиня вийшла з кімнати, двері за нею зачинилися так, ніби хтось виняв меч із піхов. «Можна я скажу голову?» – почала я, наскільки могла твердо. Моя поведінка в амамі. Я знаю, про що ти думаєш, Сай Юрі, але я прийшов не для того, щоб ти вибачалася переді мною. Послухай мене. Я хочу розповісти тобі, що сталося багато років тому. Голову мені так незручно. Я знову спробувала його перебити. Вибачте мені, але... Прошу тебе, послухай мене. Скоро ти зрозумієш, навіщо я тобі все це намагаюся розповісти. Чи пам'ятаєш ресторан Цуміо? Його закрили наприкінці депресії, але... «Гаразд, нічого. Ти була дуже молода тоді. Проте одного разу, скільки років тому, а якщо бути точним, 18 років тому, я пішов у цей ресторан із колегами. З нами була гейша на ім'я Ізуко із району Понточчо. На той час вона була найвідомішою гейшею», – вів далі голова. «Ми закінчили обідати трохи раніше, тому дорогою до театру я запропонував трохи прогулятися». У цей час я дістала з-за пояса хустку голови, поклала її на стіл і розгладила для того, щоб було ясно видно монограму голови. За довгі роки хустка забруднилася в кутку, льон пожовк, але мені здалося, що голова відразу пізнав її. Він замовк і взяв у руки хустку. «Де ти її взяла?» «Голово, всі ці роки мене цікавило. Чи ви знали, що я була тією маленькою дівчинкою?» З якою ви одного разу зустрілися. Того вечора, дорогою до театру, ви поговорили зі мною, подарували носову хустину і дали монетку. Ти хочеш сказати, що навіть будучи гейшою початківецею, ти знала, що саме зі мною тоді розмовляла? Я опізнала голову, як тільки його побачила наступного разу. Чесно кажучи, я вражена тим, що голова пам'ятає мене. Тобі варто іноді дивитися на себе в дзеркало, Саюрі, Особливо, коли твої очі вологі від сліз, тому що вони стають. Я не можу висловити це. Я відчуваю, що починаю бачити крізь них. Ти знаєш, я дуже багато часу проводжу, сидячи навпроти чоловіків, які практично ніколи не говорять мені правду, і переді мною з'являється дівчинка, яка мене ніколи не бачила раніше, але дуже хоче, щоб я зазирнув у неї. Тут голова на мить замовк. Ти ніколи не думала, чому мамеха стала твоєю старшою сестрою. «Мамеха?» – запитала я. «Не розумію, до чого тут мамеха? Ти справді не знаєш? Не знаю, чого». «Саюрі, я попросив мамеху подбати про тебе» і розповів їй про вродливу дівчинку з приголомшливими сірими очима, яку випадково зустрів, і попросив її, щоб вона обов'язково, якщо знайде тебе в Джионі, допомогла тобі. Я обіцяв їй покрити всі витрати, і за кілька місяців їй вдалося знайти тебе». З того, що вона мені розповіла через багато років, я зрозумів, що без її допомоги ти ніколи не стала б гейшею. Я не можу описати, яке враження справили на мене слова голови. Я завжди вважала, що це особиста заслуга мамехи – позбавити себе та увесь Джіон від Хацумому. Тепер я зрозуміла справжні мотиви її поведінки. Мені захотілося повернутися назад і згадати все, що вона казала мені, і зрозуміти, що стояло за її словами. Але не тільки мамеха в якусь мить змінилася, а й я сама собі здалася іншою. Коли я кинула погляд на свої руки, що лежали на колінах, я сприйняла їх як руки, створені головою. Я відчула радість, страх та подяку одночасно. Я відсунулася від столу, щоб вклонитися і висловити йому свою подяку. Але перш ніж це зробити, я мала сказати. «Голову, вибачте мені, будь ласка, але якби ви мені сказали це хоча б кілька років тому», я не можу передати, як багато б це означало для мене. Є причина, Саюрі, через яку я не міг тобі про це сказати. І наполягав, щоб мамеха теж тобі нічого не казала. Це пов'язано з Нобу. Коли я почула ім'я Нобу, всі мої емоції зникли. Я зрозуміла, куди хилив голова, і для чого він почав цю розмову. «Голово», – сказала я, – «я недостойна вашої доброти. Минулими вихідними, коли я…» «Зізнаюся, Саюрі», – перебив він мене. Те, що сталося вам мамі, не дає мені спокою. Я відчувала, що голова дивиться на мене, але сама не могла звести очі, щоб подивитися на нього. Є одне питання, яке я хотів би обговорити з тобою, продовжив він. Я цілий день думав, як краще розпочати цю розмову. Я продовжую думати, що сталося багато років тому. Я впевнений, що є найкращий спосіб висловити себе, але я думаю, ти розумієш, що я намагаюся сказати». Він зняв свій піджак і поклав на циновку за собою. Я відчула запах крохмалю від його сорочки, який, нагадав мені, про пахло прасуванням кімнату генерала в Суруйє. «Коли Івамура Електрик була ще молодою компанією, – почав голова, – я впізнав людину на ім'я Ікеда, яка працювала на одного з наших постачальників. Він геніально вирішував мережеві проблеми. Іноді, коли ми мали проблеми з обладнанням, ми вкладали з ним договір на один день». Він легко все налагоджував. Якось увечері, коли я поспішав з роботи додому, то зіткнувся з ним в аптеці. Він сказав, що почувається дуже розкуто, бо звільнився з роботи. Коли я запитав його, чому він це зробив, він відповів. Настав час піти, я й пішов. Через кілька тижнів я знову запитав його, чому ти кинув свою роботу? Він сказав, пане Івамуро, я роками хотів перейти працювати до вашої компанії, але ви ніколи мені цього не пропонували. Ви завжди звали мене, щоб вирішити якусь проблему, але ніколи не пропонували працювати у вас. Якось я зрозумів, що ви ніколи не запропонуєте мені роботу, тому що вам незручно переманювати мене від одного з ваших постачальників та псувати ваші ділові відносини. Тільки якщо я першим залишу свою роботу, маю шанс бути запрошеним. Тому я й пішов. Я знаю, голова чекав від мене відповіді, але я не наважилася щось казати. я подумав, що, можливо, твоя зустріч із міністром мала ту ж мету, що й вчинок і кеди. Я поясню, чому подумав про це. Я був дуже злий на гарбузика, коли ми поверталися від театру і запитав, навіщо вона це зробила. Після цього вона сказала мені дещо, що на перший погляд не мало жодного сенсу. Вона сказала, що ти типу, попросила привезти Нобу – Голову, будь ласка, не треба. Я припустилася такої помилки. Перш ніж продовжиш, мені хотілося б дізнатися, для чого це ти зробила. Можливо, ти відчувала, що робиш приємне для Івамура електрик. Не знаю. Чи, може, ти чимось завдячуєш міністрові, а я про це не знаю. Я трохи похитала головою, бо голова перестав говорити. Мені страшенно незручно голову, прошепотіла я, але у мене були суто особисті мотиви. Витримавши паузу, він зітхнув і взяв у руки чашку. Я налила йому саке з таким відчуттям, ніби маю чужі руки. Він перекинув саке в рот, потримав його в роті і потім проковтнув. Коли я побачила його з наповненим ротом, я подумала про себе як про порожню посудину, яка збільшується від сорому. «Добре, Сайюрій», – сказав він, – «я поясню тобі, що я маю на увазі». «Тобі буде незрозуміло, чому я прийшов сюди сьогодні, або чому я…» «Опікувався тобою усі ті роки, якщо я не опишу тобі суть моїх стосунків і знову. Повір мені, я краще, ніж будь-хто знаю, яким нестерпним він може бути. Але він геній, і я ціную його більше, ніж всю свою команду разом узяту. Я не знала, що робити чи говорити, тому руками що тремтіли, взяла пляшечку і налила голові ще трохи саке. І сприйняла як поганий знак те, що він не взяв чашку». Якось коли ми з тобою були трохи знайомі, – вів далі він, – Нобу приніс тобі подарунок гребінь і подарував тобі в присутності всіх. До цього моменту я не уявляв, як трепетно він до тебе ставився. Я впевнений, що й раніше були якісь моменти, якими про це можна було здогадатися, але якось не звертав на них уваги. А коли я зрозумів, що він відчуває, коли звернув увагу на те, як він дивився на тебе того вечора – то зрозумів, що не можу позбавити його того, чого він так пристрасно бажав. Насправді, через роки мені стало дуже важко слухати Нобу, коли він говорив про тебе». Тут голова зробив паузу і сказав, «Саюр, ти мене слухаєш?» «Так, голову, звісно». «Можливо, ти не повинна знати, але я перед Нобу у великому боргу. Я дійсно засновник компанії та його бос. Але коли Івамура Електрик була молодою компанією, у нас виникли великі проблеми з готівкою і ми практично втрачали наш бізнес. Я не хотів втрачати контроль над компанією і не послухав нобу, котрий наполягав на тому, щоб запросити інвесторів. Зрештою він мав рацію, незважаючи на те, що це на якийсь час внесло розлад у наші відносини. Але він виявився безумовно правий, а я помилився. Без нього я втратив би компанію. Як би ти відплатила людині за це? Ти знаєш... Чому я називаюсь головою, а не президентом? Тому що я дав цей титул нобу, незважаючи на всі його відмови. Ось чому, коли я побачив його захоплення тобою, то намагався приховати своє ставлення до тебе, але життя виявилося жорстоким по відношенню до нього. Він не дуже добра людина. За всі ці роки я й подумати не могла, що голова відчуває до мене хоч якісь почуття. І тепер, коли я дізналася, що він поступився мною Нобу, я ніколи не припускав, що не зможу приділяти тобі уваги. Але ти розумієш, що якби він помітив моє почуття до тебе, то одразу залишив би тебе. Всі ці роки я мріяла про те, що одного дня голова скаже, що він піклується про мене. Проте я ніколи цілком не вірила, що це можливо. Я не могла уявити, що він може сказати мені те, що я хотіла почути а також, що Нобу – моя доля. Можливо, я не досягну своєї мети, але в той момент здавалося понад мої сили сидіти в одній кімнаті з головою і не сказати йому, які почуття я до нього відчуваю. Вибачте мені за те, що я збираюся вам зараз сказати, нарешті насилу сказала я. Я спробувала продовжити, але грудка підступила до горла, і якийсь час пішов на те, щоб проковтнути. Я дуже вдячна Нобу, але на Амамі – те, що я зробила на мамі, я зробила через мої почуття до вас, голову. Кожен крок у моєму житті з того часу, як я дівчинкою в Джоні побачила вас, я робила, щоб стати ближче до вас. Коли я сказала ці слова, кров прилила до обличчя. Мені здавалося, я маю злетіти в повітря, як попел з багаття, перш ніж зможу сконцентруватися на чомусь у кімнаті. Подивися на мене, Юрі. Я хотіла зробити те, що просив голова, але не змогла. «Як дивно!» – почав він спокійно, ніби говорячи сам до себе. «Що та жінка, яка дивилася так щиро в мої очі, як дівчинка, зараз не може зробити те ж саме?» У цьому проханні не було нічого складного, але я нервувала так, ніби мене попросили вийти на сцену перед цілим Кіото. Ми сиділи на розі столу так близько одне до одного – що коли я підняла свої очі, щоб подивитися на нього, то побачила темні кола навколо його райдужної оболонки. Я думала, що, можливо, не повинна дивитися на нього. А мені краще вклонитись і запропонувати йому чашечку саке. Але ніякий рух уже не зміг зупинити нашого тяжіння одне до одного. Поки я думала про це, голова взявся за комір мого плаття і привернув мене до себе. В якийсь момент наші обличчя були так близько, що я відчувала тепло його дихання. Я намагалася зрозуміти, що відбувається зі мною, і що я мала робити чи говорити, і тут голова притягнув мене до себе ще ближче і поцілував. Може здивувати, але вперше першому моєму житті хтось по-справжньому поцілував мене. Генерал Тоторі кілька разів притискався до моїх губ, коли був моїм Дана, але робив це абсолютно пристрасно. Навіть Яшода Акіра, який купив мені кімоно, і якого я спокусила одного разу в чайному домі Тотемацу, десятки разів цілував моє обличчя та шию, але жодного разу не торкнувся моїх губ. Можете уявити, що цей поцілунок, перший справжній поцілунок у моєму житті, здався мені інтимнішим, ніж усе, що траплялося раніше. У мене з'явилося почуття, що я брала щось у голови, і це було набагато інтимніше, ніж усе, що мені до цього давали і відчула приголомшливий смак фруктів і солодощів і мої плечі прогнулися а живіт розслабився тому що в пам'яті не знаю чому воскресли десятки різних сцен коли голова протягнула мене знову до себе обіймаючи мене рукою за шию він був так близько до мене що я могла бачити вологу на його губах і відчувати смак поцілунку який ми щойно завершили голову сказала я чому чому чому все Чому ви мене поцілували? Ви щойно говорили про мене, як подарунок Нобу сан. Нобу відмовився від тебе, Сайюрі, я нічого в нього не забирав. У сум'яті почуттів я не могла зрозуміти, що він має на увазі. Коли я побачив тебе з міністром, у тебе був такий самий погляд, як і тоді, багато років тому. Коли я побачив тебе біля Ширакава, сказав він мені, я побачив у твоєму погляді такий розпач, що мені здалося, ніби ти втопишся, якщо хтось тебе не врятує. Коли Гарбузик сказала мені, що ця зустріч призначалася для очей Нобу, я вирішив розповісти йому про те, що я бачив. А після того, як зле він відреагував, загалом я зрозумів, що якщо він не в змозі пробачити тобі те, що ти зробила, значить він не твоя доля. Одного разу, коли я була ще дитиною і жила в Йоридо, Маленький хлопчик на ім'я Гізука заліз на дерево, щоб стрибнути у ставок. Він заліз набагато вище, ніж було безпечно, тому що ставок був мілкий. Але коли ми сказали, щоб він не стрибав, він побоявся спускатись униз, бо під деревом були скелі. Я побігла до села за його батьком, паном Ямашітом. Він же так повільно спускався згори, ніби не уявляв, у якій небезпеці його син. Він підійшов до дерева, коли в хлопчика розтулилися руки, і він упав. Містер Ямашита впіймав його так легко, як беруть мішок у руки. Ми всі закричали від радості і почали стрибати на березі. А Гізуке стояв, моргаючи очима, і рідкі сльози здивування проступили на його віях. Тепер мені добре зрозуміло, що відчував Гізуке. Я падала на скелі, а голова зробив крок і впіймав мене. Я була така сповнена подяки. Що навіть не витирала сльози, які збиралися в куточках очей. Його силует розмився перед очима, він наближався ближче і ближче, а в якийсь момент схопив мене в оберемок, як ковдру. Його губи торкнулися шиї, потім я відчула його подих на спині. Він кохав мене так жадібно, що я, мимоволі, згадала один епізод, який стався багато років тому, коли я зайшла на кухню в Океї і побачила одну зі служниць. Яка схилилася над раковиною, відкушуючи стиглу грушу, сік якої стікав по обличчю на шию. Вона сказала, що не могла встояти, щоб не з'їсти її, і благала мене не казати нічого мамі.